Jabur 31, dari ayat 1 sampai 24. Untuk pemimpin musik, Mas Murdaud. Kepadamu, Ya Tuhan, kuletakkan kepercayaanku. Jangan biarkan aku menanggung malu. Selamatkanlah aku dalam kebenaranmu. Gondongkan telingamu kepada aku. Selamatkanlah aku dengan segera. Jadilah batu pejal tempat aku berlindung, kubu pertahanan untuk keselamatanku. Kerana engkaulah batu pejal dan kubuku. Oleh itu, demi namaMu bimbing dan pandu aku. Lepaskan aku daripada jerat yang mereka pasang untukku dalam rahsia. Kerana engkaulah kekuatanku. Ke dalam tanganMu kuserahkan roku. Engkau telah menebusku, Ya Allah, Tuhan kebenaran. Aku membenci penyembah berhala yang tidak berguna. Aku percaya kepada Tuhan. Aku akan gembira dan bersukacita cita dengan kasihmu. Kerana engkau melihat penderitaanku. Engkau tahu segala kesusahan yang menimpaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam cengkaman musuh. Engkau telah menjejakanku. Engkau telah menjejakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, kerana aku dalam kesusahan, mataku kian musnah oleh kesedihan, ya seluruh jiwa ragaku. Kerana hidupku habis dengan berduka dan usiaku dengan mengeluh, kekuatanku hilang akibat dosaku dan tulang-tulangku semakin rapuh. Aku dicemuh oleh segala musuhku, tetapi lebih-lebih lagi oleh ciran tetanggaku. Aku dipandang jijik oleh kenalanku, sesiapa melihatku di jalan lari daripadaku. Aku dilupakan seperti orang yang sudah mati, leput dari ingatan. Aku seperti sebuah bekas yang pecah. Aku mendengar ramai orang menfitnaku, ketakutan mengepungku. Mereka sedang berpakat menentangku, mereka merancang untuk meragut nyawaku. Namun, aku tetap percaya kepadamu, ya Tuhan. Aku berkata, engkau lah Allah Tuhanku, usiaku berada dalam tanganmu. Selamatkanlah aku daripada segala musuhku dan daripada mereka yang menganiayaku. Limpahkan cahaya wajahmu ke atas hambamu. Selamatkan aku demi kasih setiamu Jangan biarkan aku malu ya Tuhan Kerana aku telah berseru kepadamu Biarlah orang zalim ditimpa malu Biarlah mereka membisu dalam kubur Biar lidah mereka yang berdusta Dikelukan lidah yang menuturkan kata-kata biadab Dengan sombong dan menghina terhadap orang yang benar